Kilencedik fejezet. Visszasétálunk Eli kocsijához. Megáll a vezető oldali ajtó mellett, és két oldalról a tenyerébe fogja az arcomat. Ez a olyan anyai érintés. Bármilyen furcsán hangzik is, ilyet még senki mástól nem tapasztaltam. Őszinte alkodalommal néz rám. Nem tudom, mit mondhatnék. Oké, semmi vész. Lehet, hogy tényleg ez tenne most neked a legjobbat, mármint micsoda. Nem akarok érzelgősködni, de annak az estének a szellemei még mindig kísértenek téged. Lehet, hogy az igazság megszabadítana tőlük. Polintok és becsukom az ajtaját. Nézem, ahogy elhajt. Épp indulnék vissza a kocsimhoz, amikor megcsörül a mobilom. Reinhold az. Honnan tudta? kérdezi. Várok. Rex Kanton járőr három másik alkalommal is állított meg itt a sofőröket ugyanazon a helyen. Még mindig várok. Erre egy perc alatt rájöhetett. Valami más is van még, és mérget vennék rá, hogy tudom, mi az. Ne? Ha barkóvázni akar, hát barkóvázzunk. Lefogadom, hogy mind három férfi volt, igaz? Igaz? És mind háromnak épp mozzajlik a válópere vagy a gyermekelhelyezési pere. Utóbbi feleli, mind háromnak. Gyanítom, nem csak ez a három volt, mondom. Szerintem máshol is bírságolt. Utána nézek a bírságolásainak. Időbe telik. Beszállok és lújtást adok. Honnan tudta? Kérdezi Rejnold. Csak azt nem mondja, hogy megérzés. Nem tudtam biztosan, de Rex feltűnő gyorsan lemeszelte azt a kocsit. Szinte még kise értek a bárból. Lehet, hogy előzőleg terep tartott. De láttuk a szalagot. Lehet, hogy tré volt a felvétel. De az világosan látszott, hogy a sofőr nem támolygott, és nem vezetett bizonytalanul. Akkor Rex miért pont őt szúrta ki. És a nő, aki mellette ült. Egész véletlenül Rex gimnáziumi osztálytársa. Túl sok a véletlenekből. Szerintem szándékosan húzták csőbe. Még mindig nem értem, mondja Reynolds. A viccó ide repült, hogy végezzen Rex-el? Úgy fest. Összejátszhatott az ex nem hiszem, mondom. A szíve mondatja magával? Nem, a logika. Kifejtené? Hallotta a csapost, mondom. A nő bejött, hozzácsapódott, leítatta, majd rávette, hogy kocsiba üljön. Ha összedolgozott volna a bérgyilkossal, erre a színjátékra nem lett volna szükség. Lehet, hogy ez is része volt a tervnek. Lehet, mondom. De abban, amit mond, van logika. Szóval maga szerint Mora és Rex összejátszottak? Igen. Ez még nem jelenti azt, hogy a nő nem húzta csőbe Rexet is. Igaz. Viszont ha nem volt benne a gyilkosságban, hol van most? Nem tudom. Lehet, hogy a gyilkos ellene fordította a fegyvert. Kényszeríthette, hogy üljön a volán mögé. Mondjuk, hogy vigye ki a reptérre. Lehet. És azután? Ne szaladjunk ennyire előre, mondom. Utána kell járni. Étlem, hogy a feleségek egyszerűen csak oda sétáltak Rexhez, hogy ügybiztos úr, segítene besározni a férjemet? Akkor hogyan fogadták fel? Szerintem egy vállóperes ügyvéd útján. Először ezt kéne kideríteni. A három nőnek valószínűleg ugyanaz volt az ügyvédje. Derítse ki, ki az, és megkérdezzük tőle Rexet és Morát. Azt fogja mondani, hogy a peranyagból nem adhat ki infót. Menjünk csak sorjában. Rendben, mondja Reynolz. És ha az egyik átvert férj a gyilkos, aki bosszút akart állni? Ebben is váráció. de emlékeztetem, hogy ehhez túl keveset tudunk. Addig nem ülök fel az összeesküvés elméletének, amíg a feltárt tények ellent mondanak neki. Továbbra is abba az ostoba reményembe kapaszkodom, hogy a Rex gyilkosság valahogy elvezethet hozzád, Leo. reynolds majd elindul az ittas vezetéses szálon. Én meg a konspirációs szálon. Vagyis meg kell kerestem Hank Stroudot és Beth De mindenek előtt be kell avatnom Ogit. Vagy várjak vele? Miért épjen fel újra a sebeit? Pláne most, hogy végre új fordulatot vett a magán élete. De az, hogy elhallgassak előle valamit, nem az én stílusom. Én sem akarnám, hogy ő el helyettem, mi fájna és mi nem. Neki is meg kell adnom ezt a tiszteletet viszont Ógi, Diana, apja. Nem lesz egyszerű menet. A nyolcvanas as útra kanyarodva megnyomom a kormányon lévő gombot és utasítást adok a telefonomnak, hogy tárcsázza Ógit. Harmadik csöngetésre fölveszi. Hocs nap? Ógi nagy darab fickó, hordó melkassal. A hangja érdesen mély, megnyugtató. Megvolt Hilton Head? kérdezem. Tegnap késő este értünk haza. Akkor már otthon vagy? Ja, már itthon. Mi a helyzet? Beugorhatnék műszak után? Egy pillanatig habozik. Persze, gyere. Oké. -s. Na, és milyen volt az út? Viszlát, mondja Oké. Leteszi. Kíváncsi vagyok, olyan egyedül volt-e, amikor beszéltünk, hogy az új barátnője is vele volt? Frankó lenne? Persze semmi közöm hozzá. Ogi egy téglából épült kertes társas házban lakik az Oak street -en. a lakóparknak azon a részén, amit találóan akár elvált apák utcájának is lehetne nevezni. Nyolc éve költözött be, úgymond átmeneti jelleggel, miután elvált Ódritól, Diana anyjától, és eljött a házból, ahol egyetlen gyermeküket felnevelték. Pár hónappal később Ódri eladta a házat, anélkül, hogy előtte Ógit megkérdezte volna. Odi egyszer elmondta nekem, hogy ez sokkal inkább ógi is, semmint maga miatt tette. Amikor Ogi ajtót nyit, az előszobában ott sorakoznak mögötte a golfütői. Na, milyen volt Hilton Head? kérdezem. Remek. Mögé mutatok. Az ütőidet is elvitted? – Micsoda mester detektív. Nem szoktam kérkedni vele. Elvittem őket, mondja, de végül nem játszottam. Somolygok. – Ezek szerint jól alakult? Ivonnal. Ivon ismétlem, és kíváncsian felborom a szemöldököm. Szép név. Hátrább lép, és beimvitál. Nem hiszem, hogy működnek öztünk a dolog, mondja. A szívem szakad meg. Bár sose találkoztam Ivonnal, valamiért magabiztos nagy hangú, jókedvű teremtésnek képzelem el, aki előszeretettel Karol ógiba, miközben a tengerparton sétálgatnak. Sajnálkozom valakinek az elvesztéséért, akit még csak nem is ismerek. Ókira nézek, vállat van. Majd lesz másik, mondja. Sok hal van még a tengerben, helyesleg. Az ember azt gondolná, a lakása olyan pórias, de nem. Ógi imád művészeti vásárokba járni, és rendszeresen vesz festményeket. Folyamatosan cserélgeti őket. Egy-két hónapnál tovább sosem hagyja őket ugyanazon a helyen. Az üvegvitrines töltyfa polcok tömve vannak könyvekkel. Ógi a legfalánkabb könyvmój, akit ismerek két kategóriába szortírozza a könyveket. Szépirodalom és szakirodalom. De szerző vagy más szisztéma szerint már nem rendezi sorba őket. Leülök. Nem vagy szolgálatban? kérdezi. Nem, és te? Én sem. Ógi még ma is a Westbridge rendőrség kapitánya. Egy év múlva megy nyugdíjba. A veled történtek miatt lettem rendőr, Leo. De nem biztos, hogy Ógi pártfogása nélkül is az lettem volna. Most is abban a plusz fotelbe ülök, amelyikben mindig, ha nála vagyok. A középiskolai állami futballbajnokságon nyert trófeát használja könyvtávasznak. Abban a csapatban játszottam én is. Annak a csapatnak volt az edzője. Ezt leszámítva, semmilyen személyes tárgy nincs a szobában. Sem fénykép, sem oklevél, sem kitüntetés vagy hasonló. Kezembe nyom egy üvegbort. 2009-es sátó Obaille. Kb. 200 dollár. Ezt nevezem, mondom. Most föl, tedd el inkább valami különleges alkalomra. Ógi kiveszi a kezemből az üveget, és belenyomja a dugóhúzót. Apád is ezt tanácsolta volna? Elmosolyodom. nem. A dédapám, apám gyakran mesélte, a legjobb urait különleges alkalmakra tartogatta. Aztán megölték, amikor a nácik elfoglalták Párizt. Végül a nálcig az összes borát megitták. Tanúság nem szabad várni. Úgy nőttem fel, hogy mindig a legjobb tányérainkat használtuk. A legjobb ágyneműinket húztuk föl. Waterford kristály ittunk. Amikor apám meghalt, a boros pincéje csak nem üres volt. Apád nagyobb nevektől szokott idézni, mondja Ógi. De én most Graucsó Max egyik mondásával is beérem. És pedig. A jó borhoz idő kell. Hát most itt az idő. Gogi tölt. Először az egyik, aztán a másik pohárba. Az egyiket a kezembe nyomja. Kocitum. Egy kicsit megforgatom, aztán megszabolom. Egyáltalán nem hivalkodó. Pompázatos szeder, szilva, fekete ribizli és pizisten, ceruza forgácsra emlékeztető illataromák. Belekóstolok. Zamatos, üde, friss, Hosszú íz vazar. a reakciómat várja. A biccentés mindent elmond. Arra a helyre pillantunk, ahol apa szokott ülni velünk. Bárcsak itt lehetne ő is. Értékelte volna ezt a pillanatot. Élvezte volna mind a bort, mind a társaságot. A francia Joie de vivre kifejezésnek apa volt a megtestesült definíciója. Szabad fordításban annyit jelent szint tiszta életöröm. Én nem vagyok meggyőződve a definíció pontosságáról. A személyes tapasztalatom az, hogy a franciák imádnak érezni. A nagy szerelmek és a nagy tragédiák élményét a maguk teljességében szippantják magukba. A nehézségektől sem hátrálnak meg. Nem kuporodnak védekező állásba. Ha az élet pofonokat oszt, állukat felszegve élik meg a pillanatot. A maga teljességében. Apa is pontosan ilyen volt. Épp ezért nagy csalódást okoznék neki, Leó. Lehet, hogy a fontos dolgokban mégse vagyok akkora frankofil. Szóval mi jár a fejedben, nep. Rex megölésével kezdem, aztán kitérek Móra új lenyomatára. Ógi nagy műgonddal szopogatja a borát. Lekerekítem a történetet. Várok. Ő is vár. A zsaruk tudják, hogyan kell várni. Végül megkérdezem. Te ezt mivel magyarázod? Ógi felkel a helyéről. Nem az én ügyem. Ergo nem az én dolgom megmagyarázni. De most legalább megtudtad. Mit tudtam meg? Valamit moráról. Nem valami sok, mondom. Nem, valóban nem. Elhallgatok. A borba kortyolok. Hadd találjam ki, mondja Ógi. Valamiért azt gondolod, hogy ennek a gyilkosságnak köze van Leohoz és Dayánához? Odaig azért nem merészkednék, hogy ezt kijelentsem, feleltem. Ogi mélyet sóhajt. Mi az, amit tudsz? Rex ismerte Leót. Nyilván diana is ismerte. Végül is egy osztályba jártatok, nem? Ennél többről van szó. A táskámban nyúlok, és előhúzom az évkönyvet. Ogi elveszi. Rózsaszín ön tapadós cetlik. Eli mondom. Kitalálhattam volna. Na és miért mutatod most ezt nekem? Miközben előadom a sztorit a kitűzőkről, meg a titkos társaságról, cínikus mosoly jelenik meg a szája szegletében. Miután befejezem, megkérdezi. És mi a teóriád? Ne? Hallgatok. Egyre szélesebb vigyor az arcán. Gondolod, hogy ez a titkos társaság fölfedett valami rémisztő, szörnyű nagy titkot egy katonai bázisról? Kérdezi közben az újjaival bűvöl, akár egy szellemidéző varázsló. Valami szörnyű nagy titkot, ami egy dajánát és Leót el kellett hallgattatni? Ugye ez a teóriád? A boromba kortyolok. Ógi járkálni kezd, közben az évkönyvet lapozza. És most, 15 évvel később, valami különös oknál fogva regszet is el kellett hallgattatni. Furcsa, hogy annó nem kellett, de mindegy. Most hirtelen titkos ügynököket küldenek, hogy likvidálják. Ógi, abba hagyja a járkálást, és rám néz. Te most ezt élvezed? Kérdezem. Egy kicsit azt hiszem. Tovább hajt a következő jegyzett laphoz. Bess Leslie. Ő is halott? Nem, nem hiszem. Róla egyelőre semmit nem tudok. Ógi, elánnal tovább lapoz. Ó, és Hank Straud. Nos, róla tudjuk, hogy itt él a városban. Nincs ki mind a négy kereke, de egyelőre még őt se el a mumus. Még tovább lapoz, de hirtelen lefagy. a csönd. A szemébe nézek, és azon tűnődöm, vajon jó ötlet volt-e idejönni. Nem látom, melyik oldalt nézi, de azt tudom, hogy valahol az utolsó oldalaknál járhat. Ebből biztosan tudom. Az arckifejezése nem változik. Minden más igen. Fájdalom ráncolja a homlokát mintha a keze is remegne kicsit. Mondanék valami vigasztalót, de tudom, hogy ez most az a pillanat, amikor bármi szó olyan lenne, mint egy értelmetlen melléklet egy könyv végén. fölösleges és káros. Így inkább hallgatok. A 17 éves lánya fotóját nézi, akit hiába várt haza azon a bizonyos estén. Amikor régül megszólal olyan, mintha valami szorítaná a melkasát. Éretlen kölykök voltak, ne? Feszültem Markolom a poharat. Ostoba éretlen kölykök. Ki voltak ütve? Bedrogoztak, aztán ráittak. Sötét volt, és késő. Csak áldogáltak a sineken, Vagy futkároztak nevet gélve, és észre sem vették? Vagy azzal szórakoztak, hogy az utolsó pillanatban átfutnak a vonat előtt, mint a szerencsétlen Jimmy Riccio 73-ban? Nem tudom, ne? Bár tudnám. Bár tudnám, mi történt pontosan. Szeretném tudni, hogy Diana szenvedette, vagy az egész egy pillanat alatt történt. Szeretném tudni, hogy megfordulta az utolsó pillanatban, és látta-e, hogy meg fog halni, vagy az egészet észre sem vette. Az egyetlen dolgom, az egyetlen feladatom az lett volna, hogy megvédjem. Én mégis elengedtem azoncestén. Fogalmam sincs, hogy félte. Nem tudom, tudta-e, hogy meg fog halni. És ha tudta, kiáltotta értem. Kiáltotta az apjáért. Várta-e, hogy valami módon ott termek, és megmentem. Nem mozdulok. Nem bírok. Gondolom, utána akarsz járni. Bólintok. Aztán kipréselek egy igent. Kezembe nyomja a könyvet, és kimegy. Talán jobb, ha egyedül csinálod.